Radio frekvens, rakt in i fantasin Jag som pratar heter Danny Arling Och med mig har jag vår storögde lille gosse Pavo Hemmingsson Ja, ja men jag är som att jag har sett världen för första gången här och spärrar upp gluggarna. Allting ser så spännande ut med de här nya naiva ögonen jag har på mig. Världen är som ny så det är härligt att vara här, så hur har du det, Danny? Jo tack jag har det väl ganska så bra även om det är en väldigt blåsig kväll ikväll och det viner och dundrar och brakar och har sig och jag hoppas bara att inget av det här ska plockas upp utav mikrofonen för det, det kommer att låta väldigt spännande i så fall. Men bortsett från det ja det är rätt så bra jag sitter här gemütligt jag har mitt varma te hos mig och trevligt sällskap i öronen det kan inte bli bättre. Nej det låter ju ganska gemütligt och sen att man kan höra stormen vina utanför det kan ju bara vara lite, lite småmysigt det också tycker jag. Men ja det är sant det är kanske inte lika roligt när det väl plockas upp av inspelningen här också så att du, du har vinande ljud på dig under hela podden här. Men ja det, det smällar man får ta när man spelar in. Ja, vissa saker får man leva med när man spelar in podd så här. Är det inte vind och regn och annat så är det internetproblem och liknande som man måste fightas med. Och vi har haft våra duster med den saken också. Det är inte ovanligt kan man väl säga- med tanke på vad vi är i teknologi idag så kan man ju tycka att det borde fungera och vara stadigare än vad det är. Men ja, nej, allting som är tekniskt kan tydligen gå i sönder. Och när det går i sönder så gör det det ordentligt. Ja, det kan bli en total teknisk katastrof alltså emellanåt när allting beslutar sig för att, att sluta fungera på en och samma gång och allt bara havererar. Men det är ju... Eh... Vardagen när man har med teknik att göra så man, man har vant sig till viss mån i alla fall men det kan fortfarande vara så frustrerande. Men lyckligtvis har vi fått kontakt mitt i det här blåsvärdet och mitt ibland alla havarerade uppkopplingar så har vi funnit varandra och ska kunna prata lite film igen. Ja det ska vi och vilken film sen som vi ska prata om. Det här är ju en som vi båda har sett fram emot att prata om. Du för att äm, du inte hade sett den tidigare. Jag för att jag såg fram emot att se den igen. Och bägge två därför att den är ju trots allt singerad Tim Burton. Ja, exakt. Vi, vi har ju suttit och snackat lite Tim Burton här nu och vi, vi behövde ett, ett litet stilexempel kanske och, och ta en av hans senare filmer och dyka lite närmare in i lät ju intressant och Speciellt en som kanske inte har lika dåligt rykte om sig som många av hans andra senare Alster. Det, det var ju någonting som vi bara var tvungna att, att greppa tag i och se vad det hela rörde sig om. Ja, för många av de nya där han försöker vara sig själv har ju fått extremt dåligt rykte. Eller har varit lite... Ja, si och sådär med kvaliteten kan vi väl säga. Vi har ju pratat om Miss Peregrines Home for Particular Children och den filmen har ju, har ju sina fel och brister om vi säger så. Och det här är ju en film som kom ut strax innan den gjorde men... Den försvann mer eller mindre i myllret. Jag, jag kände till att det finns en film med den här titeln. Men inte vem som låg bakom den och inte direkt vad den handlade om. Den, den bara var där. Så av en slump så ramlade jag över den. Den var redan igång. Jag satte mig ner och tittade och tyckte att det, det var intressant och spännande. Och så där i slutet så, ja, då stod det ju att det var Tim Burton som hade gjort den. Jag blev väldigt förvånad men så här i efterhand kan jag säga, jo men hans fingeravtryck finns faktiskt på den. Mm, ja, det, det andas lite Tim Burton men det, det är ju en mer tillbaka eh, regissör här som... Gå lite mer i samma vägar som han har gjort med filmer som Big Fish och kanske Ed Wood i viss också. Där när han håller sig mer nära verkligheten än andra filmer och försöker få fram sin, sin egen estetik och sin egen stil på på lite andra vis och mer nedtonat. Så att det, mm, det, det, det, det brukar vara intressant det här när en regissör drar lite remmen åt sig för att eh, mer fokusera på filmen än eh, ja, det, det, det mer stilistiska som kanske ibland kan kännas lite, lite påklistrat, speciellt när man Kanske pratar Tim Burton då. Så mm. det, det, det var nog en sån här film han behövde för att och, och kanske försöka komma tillbaka på, till banan igen och förstå... Eh, vad han håller på med och, och varför han gör film och, och vad, han, vad han film innehåller eller bör innehålla egentligen också. Så det, det, det känns lite som ett så, litet filmexperiment för hans del för att och testa lite nya saker och, och hitta tillbaka till sig själv igen. Samtidigt skulle jag vilja påstå att många av hans element finns fortfarande här. Avskyn till det alltför normala och tråkiga finns här. Att lyfta fram människor med unika talanger och med mycket mörker inom sig och så vidare. Allt det finns i den här filmen. Men sen har han inte gått lös med sitt brokiga och lite udda estetiska sinne när det gäller miljödesign och liknande. Den är ju väldigt realistisk på den fronten. Samtidigt är det intressant hur mycket man kan göra med bara kameravinklar och hur man väljer att bygga upp en bild och vad man väljer att ha med i bilden. För eh, när man verkligen tittar nära så finns mycket av Bertons tankesätt här. Men det är väldigt subtilt och det är ett ord som jag, jag inte trodde att jag skulle använda i samband med Tim Burton. Nej, det, allt är väl relativt här i världen och, och jämför man med, med andra Tim Burton-filmer så är det verkligen eh, tillbakahållet och subtilt. Ja, i vissa aspekter i alla fall. Burton leker ju i alla fall väldigt mycket med färger här i alla fall. Och av naturliga anledningar. Vi har ju ändå att göra med en, en konstnär och att experimentera med, med färgsättning. Det ser det sig ganska naturligt. Det, det är ett så självklart val att, att experimentera med för att ge filmen... Lite extra, lite mer extravagans och, och sådant. Så att det, det, det finns ju ändå något sådant där. Men annars så är det ju väldigt eh, sparsmakat på, eh, på kanske det visuella planet än vad vi är vana vid, eh, med Tim Burton. Men det är ju fortfarande väldigt... Ehm komplexa bilder på ett sätt den har väldigt mycket detaljrikedom mm. och man, man känner av att eh, det, det finns mycket kompetens här och eh, man känner även Tim Burtons hand vila över den här filmen på, på många ställen här för det, som du säger det, det, det finns mycket små element här som eh, man är van vid eh, att han tar upp och eh, ja de aspekterna det andas fortfarande väldigt mycket Bertrand tycker jag. Och det gör det på rätt sätt skulle jag vilja understryka. Och när det gäller bristen på hans visuella stil så tror jag att en stor anledning till att han är väldigt återhållsam här- det är för att han inte vill konkurrera med det visuella som redan finns i den här historien. Mm. För vi ska faktiskt prata ganska mycket bilder och konstnärskap i det här avsnittet. Inte Burtons egna. Den här filmen är snarare en liten tribut till någon annan och dess verk. Och... När jag ser de här bilderna så förstår jag varför Burton är väldigt intresserad av den här historien. Jag känner igen väldigt mycket i den här konstnärens arbete som man kan se speglas i Burtons egna ja, teckningar och målningar och liknande. De har nog vissa element gemensamma och det är det som har gjort att Burton vill göra den här filmen. Sen vart det hamnade, ja det ska vi spendera mycket tid och prata om nu. Ja nu har vi lite, lite tid på oss att ta och se vad han har gjort med den här berättelsen, den här verklighetsbaserade berättelsen. Och jag håller med dig om att det, det finns väldigt mycket i konstnärskapet här som... Det känns som att, att Tim Burton har blivit inspirerad av och, och som talar till honom. Det, det finns den här eh, lite barnsliga naiviteten men samtidigt det, det känslosamma och eh, mörka och hemska vilande över där. Och ja, det, det är ju ord som man gärna förknippar med den här regissören också. Som snarare skulle vara synonyma med Burton om vi ska vara helt ärliga- men innan vi går vidare så är det väl hög tid att vi faktiskt avslöjar. Vad är det för något vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Big Eyes från 2014 i regi av Tim Burton naturligtvis och med manus av Scott Alexander och Larry Karaszewski. Och den här historien handlar ju om Margaret Keane som är en väldigt känd konstnärinna borta i USA men så var inte alltid fallet därför att det finns en komplex historia här om svek, stöld och att eh, försöka tjäna pengar men kanske inte i rätt namn och liknande och... Jag kan definitivt se vad som har lockat Burton här. Det är inte bara det visuella arbetet och bilderna utan det är även historien, vad som händer, att bli utnyttjad som konstnär, att man måste åsidosätta principer för att överleva eller tjäna pengar och så vidare och så vidare. Det finns många element här som jag definitivt kan se att han har sympatiserat med och det är ju kul när han vill göra någonting som är... Väldigt ovanligt för honom. Som nämnt så är det ju bara Big Fish och Ed Wood som är filmer som är snarlika den här filmen i hans filmrepertoar. Men de är fortfarande ganska så explosiva med det visuella arbetet. Big Eyes är ju betydligt mer återhållsam och mm, det kan nog bli någonting väldigt avgörande för många som sätter sig ner och tittar på den här för i och med att den inte direkt ser ut som en Burton-film så sticker det nog i ögonen på många. Ja, eh, det, det kan du göra. Man, man får gärna förutfattade meningar om, om hur en Burton-film ska vara, hur den ska se ut. Så man kan nog få sig en, en, en smärre chock när Big Eye startar och eh, det ser ut att vara vilken film som helst så äh, man får kanske ha lite tålamod där för att kunna uttyda Burton i den här filmen för han gör sig inte alltid så jämrande spåmind alla gånger så att det, den är ju här regeln på det viset men äh, som vi sa det, det, det finns äh, Burton så det, det, det räcker här också och ibland så det kanske blir lite över också <laughs> äh, för äh, ja, det här är en, en av filmerna på senare år där man känner att han är lite mer lekfull och verkar ha lite mer gnista i, i gång här och, och vill göra någonting. Det inte, känns inte så, så tröttsamt och, och stelt och fabricerat utan här känns det som att han har hittat en berättelse som han faktiskt vill berätta också. Och för att resultatet ska bli så bra som möjligt så är det ju den bästa starten för en film i så fall. Att regissören känner någonting för det han ska filma. Och det är väldigt tydligt här. Burton är väldigt emotionellt investerad i den här historien. Och jag kan definitivt förstå varför. Och... Mm, det är en komplex historia, samtidigt återberättas den väldigt enkelt och från ett och samma perspektiv. Nu ser man ju den här historien från huvudrollens perspektiv nästan uteslutande. Men å andra sidan så är det ju hennes konst, det är hennes liv, det är allt som hon står för som står på spel. Och det gör ju att jag, jag kan acceptera ett väldigt stelt perspektiv på allting. Sen så handlar det mycket om hur manuset ser ut, hur det är upplagt, hur dialogen är skriven och så vidare, tillsammans med skuldespeleriet naturligtvis. Jag skulle inte vilja påstå att manuset till Big Eyes är något revolutionerande på något vis, det är ganska så förutsägbart på många sätt och vis. Här finns mm. överraskningar. Det gör det. Misstro mig inte. Men när den börjar och man känner lite åt vilket håll det bär, så har man en, en ganska bra uppfattning vart det kommer att gå och vart det kommer att landa. Utan tvekan, ja. Det är en, en, en klassisk struktur här, en enkel struktur. Man eh, försöker inte... Knorra till det till höger och vänster här utan det är rätt fram eh, så här kommer det att vara och man eh, har absolut från första början aningar om okej okay, det här kommer att hända och ja det, det mesta slår eh, in. Det finns inte allt för mycket överraskningar i själva berättelsen här eh, men... Om man ska börja dra till lite, lite kritik till, eh, till själva storyn här eller hur man har valt att presentera den i den här filmen så fick åtminstone jag eh, lite obehagkänslor under Big Eyes eh, bara på grund av, av tonen i den här filmen. Eh, det är en film som ska följa eh, vår huvudroll och den är film som bör följa den mer ur, ur hennes perspektiv eh, och, och stötta sin, sin hjältinna. Men Big Eyes, alltså, jag får känslan av att filmen nästan hånar henne emellanåt och försöker driva med henne. Eh, och ja för den delen skulle samtliga karaktärer i den här filmen, den tar inte riktigt och respekterar rollfigurerna i den här filmen utan det, det, det drivs med dem, det, det, det går till överdrifter i, i karaktäriseringen och, och Burton verkar inte vilja att de ska hålla tillbaka heller utan han vill gärna ta skådespeleri till lite för extrema nivåer vilket är i i mina ögon, blir ganska löjeväckande i många scener. Så där fick jag lite, lite dålig smak i munnen under Big Eyes just på grund av hur, hur filmen behandlar och, och ser på karaktärerna i den. Vet du vad, jag kan faktiskt hålla med dig på den punkten därför att så som jag såg den när jag såg den första gången och även nu när jag såg den inför inspelningen här så tycker jag det är väldigt tydligt att han vill visa att alla rollfigurerna här har fel och brister. Ingen av dem är perfekt, ingen mm. är solklar på ett eller annat sätt, där finns en viss komplexitet där och... Det är viktigt när man ska visa någonting, särskilt någonting som har hänt i verkligheten, även om en filmatisering är en extrem överdrift på ett eller annat sätt. Big Eyes är inget undantag, de har ändrat väldigt mycket för att göra det till en intressantare historia med dramatik och hur upplägget är gjort och så vidare och så vidare. Så det är ingen dokumentär, definitivt inte. Jag fick kanske inte känslan av att han hånar dem direkt, men jag kan förstå varför du känner det. För att gälltinnan här, hon framstår ju väldigt svag och viljelös väldigt många gånger. Och man kan tycka att filmen på många sätt försöker säga, men varför varför protesterar du inte här? Varför sätter du inte emot här? Varför gör du inte si? Varför gör du inte så? Och... Till viss del kan jag förstå det för det är ju vad vi som tittare också sitter och tänker. Varför gjorde du inte på det där sättet? Varför sa du inte ifrån? Och så vidare. Och det är väldigt lätt att tycka när man har facit i handen. När man sitter i en situation så blir det ju väldigt laddat och svårt och man kan inte se de uppenbara lösningarna som är där när man tittar tillbaka. Mm. Men absolut, jag kan se varför du tycker att det känns som att, att den hånar dem lite grann, särskilt geltinnan här, eller huvudrollen kanske vi ska kalla henne. Men eh, jag upplevde det inte fullt så starkt, men definitivt det finns där. Ja, alltså det, det är svårt det här för eh, ja, i, i sådana här fall så bör man ju definitivt visa upp styrkor och svagheter i sina rollfigurer. Göra dem komplexa, intressanta, ja, och det gör de eh, i Big Eyes här. Men eh, sedan tonen, sättet som eh, det presenteras på det. Det, det känns inte hjärtligt eh, mm. att här har vi en person med, med, med, med brister men med eh, väldigt goda egenskaper också eh, utan eh, det, det sker med eh, ett visst synsätt eller en, en viss, eh, ett visst anslag som eh, gör att det, eh, det, det klingar lite, lite falskt eh, för mig att det känns för eh, kanske fabricerat i, i vissa fall. Eh, Alltför eh, eh, överdrivet i andra fall. Men eh, ja, ständigt genom den här rullen upplevde jag den här spekänslan i, i Big Eyes. Att man eh, bara... Inte riktigt eh, respektera de här rollfigurerna tillräckligt mycket för att kunna ta steget bort, låta se lite neutralt på det hela. Mm. Eh, om man nu inte kan eller vill följa personerna eh, hela vägen ut och stötta dem så borde man verkligen ta flera steg tillbaka och försöka se det ur ett mer sobert perspektiv. Men här går man verkligen och, och nästan trycker kameran upp i plytet på dem och säger, haha, titta vad du gör nu. Och, nej, det, det, det klingar inte rätt för mig. Och det, det gäller ju samtliga karaktärer här, men, men speciellt om båda huvudrollerna på, på olika vis. Eh, här, men med, med samma underliggande ton av, eh, av, av av smak är väl kanske att åta i men av <laughs> hån i alla fall eh, så att där, där föll filmen en hel del för min del om man frågar mig i alla fall Ja, jag, jag kan definitivt se vad du menar även om inte jag fick exakt de intrycken när jag tittade på den, men Ja, när du lyfter fram det så kan jag ju inte förneka att den, den har ju en lite hånfull ton. där har den... Vad det betyder eller vad Börton hade för avsikt med den, det kan vi ju diskutera naturligtvis. Jag tror inte han hade för avsikt att håna dem han presenterar. Men mm. det har ju blivit i så fall slutresultatet om det är det intrycket du får av både manus, bild och skådespeleri. Det finns ju mycket där att plocka i sönder och ta en titt på. Men innan vi gör det så är det kanske en bra idé att ta en närmare titt på vad handlar egentligen Big Eyes om? Jo, på 50-talet bröt hemma frun Margaret Norman och lämnade sitt äktenskap bakom sig. Hon tog sin lilla dotter med sig till San Francisco för att förverkliga sin dröm om att bli konstnär. Margaret har en speciell stil när hon målar. Hennes motiv är alltid små barn med väldigt stora ögon. Konstnärskapet går emellertid inte direkt på räls men när Margaret träffar landskapsmålaren Walter Keane började så sakte ligga att hända saker. Walter har en försäljares mentalitet och han lyckas finna en publik för Margarets tavlor. Saken är bara den att han säljer tavlorna som sina egna. Margaret går motvilligt med på att låta Walter ta äran för hennes verk men när lögnerna bara växer och växer i omfång så blir livet allt svårare att hantera för spökmålaren av barnen med de stora ögonen. Och bara här så ser vi ju att det finns en komplex situation som har uppstått. Man skulle kunna se väldigt enkelt på det. Hon låter honom ta äran för sitt arbete för att hon ska tjäna pengar. Men varför? Hon tror ju någonstans att hon inte är bra nog att vara innan och stå som ja profilen för det här arbetet, det gör han bättre och den osäkerheten den utnyttjar ju maken och så blir det en und cirkel där, där han på många sätt trycker ner henne samtidigt som han är beroende av henne för att hon ska tillverka nya tavlor och så fortsätter det om och om igen och det blir bara destruktivare destruktivare obehagligare och obehagligare mm. och jag är definitivt med på att det ska kännas obehagligt här. De har ju försökt att framställa situationen ännu värre för att ge en effekt i själva filmen naturligtvis. Men det är väl någonstans i det försöket att göra det obehagligare ja, ännu mer isande i ryggraden som det har gått över för, för dig och har blivit mer hånfullt än bara oj vad det här är läskigt. Ja Till viss del där i alla fall Men alltså jag måste ju Säga att, att Manuset här Hur de har byggt upp den här relationen och hur den sedan stegras allt mer, den är riktigt bra genomförd. Alltså det här är ett, ett mycket bra exempel på just känslomässig manipulation, hur det kan te sig. Och mm. eh, filmen försöker förklara hur man... Eh, lyckas fångas in i en, en sån situation. Varför man inte tar sig ur den och eh, den, den maktkamp som utspelas i en relation av det här slaget. Det är eh, riktigt snyggt alltså. Det börjar så subtilt, subtilt, subtilt som möjligt. Eh, man, man känner knappt av det här vad eh, maken håller på med, men så sagt, det ligger så eh, Börjar saker och ting trappas upp och man ser allt mer den påtryckning han utövar det maktspel han har igång i det egna hemmet och den kontroll han utövar på sin hustru det är, det är skrämmande men det är också det som känns Allra mest verkligt i den här filmen. Det är mycket, mycket snyggt gjort måste jag säga. Även om det naturligtvis går till extrema nivåer för det här är ju Tim Burton. Och det är nivåer som jag inte tror riktigt stod i manus från första början. Utan det är någonting som Burton har lockat fram under inspelningarna här. För ja, speciellt maken här, han, eh, han går ju eh, lite gång och han tar eh, extrema nivåer som jag tror ska kännas skrämmande. Men som i mina ögon mer blir skrattretande för det är så överdrivet och överskådespelat så det står härliga till alltså. Så att det, det blir nästan en, en, en skrattfest mot slutet när det skulle vara som... som eh, allra mest spännande och oblahagligt. Det är sant. Det blir väldigt överdrivet mot slutet. Men trots det så måste jag säga att när det gäller komplexitet och historia så, så är ju Walter Keane den rollfiguren i den här filmen som jag tycker är mest fascinerande. Både för att han är en studie i ja en sociopat mer eller mindre, men också för att eh, det finns så många tillfällen i den här historien där det hade kunnat visa sig att han hade goda avsikter, att han försökte göra någonting gott men han väljer att gå den destruktiva vägen istället. Och det är faktiskt snyggt gjort, det, det, det finns många sidospår där han kunde ha gått men han väljer att inte göra det och jag gillar hur det presenteras i den här filmen även om det blir lite clownaktigt på slutet till exempel så istället för att ta äran för sin frus konst så kunde han ju ha blivit en, en väldigt väldigt skicklig agent till mm. henne, någon som verkligen var skruppelfri och kunde sälja in vad som helst, då hade de ju blivit ett, ett oslagbart team om vi ska vara helt ärliga men eh, istället så väljer han att, att ta äran för någonting som han inte har skapat och den stora frågan är om han är en så lyckad konstnär själv för um, det är väldigt lite vi ser av den varan i den här filmen, host, host. Ja det, det kanske inte vi ska eh, prata om allt för mycket här men eh, ja, den här eh, målaren blir ju allt mindre intresserad av att och, och göra någonting på, på egen hand när det finns andra som kan göra det åt honom naturligtvis. och Det, det är bekvämlighet helt enkelt och det finns ju ett, ett ögonblick i den här filmen då, då eh, Walter faktiskt erbjuder Margaret att träda fram. Och säga det är jag som har målat eh, de här tavlorna men det är ett ögonblick då, då hon helt stelar och kan inte få fram något. Hon har inte den, den sociala kompetensen och, och Walter har ju redan börjat utöva eh, sin, sin kontroll på henne och eh, tagit... Mycket av hennes självförtroende det lilla hon hade ifrån henne så hon låter chansen passera. Hon kan inte träda fram och så rycker Walter fram lite som räddaren i nöden och, och säljer tavlorna i hans namn istället. Och det är... En väldigt slug scen och en väldigt talande scen för mm. eh, hela relationen där. Det är en av mina, mina favoriter i den här filmen faktiskt. Där, eh, där har vi hela deras relation i ett nödskal i den scenen. Eh, i, I min mening i alla fall. Det har vi verkligen, och det är ju ett av de här vägskälen som finns. Åtminstone i vad ska vi säga, i första halvan av filmen, sen är deras. Ja, relation ganska så spikad. Han är den som dominerar, han är den som tar äran. Och Margaret är den som ja, idogt jobbar och försöker framställa med konst. Men tappar allt mer modet, tron på sig själv, tron på sin konst. Någonstans så vill hon ju bli erkänd. Men samtidigt är hon också livrädd för att... Det är ju mer eller mindre bluffmakeri de håller på med. Det finns ju tuffa straff för sådant, särskilt i USA, host, host, herkel herkel. Men eh, ja, det, det blir ju någonting där som som kämpar fram och tillbaka mellan dem. Det blir en kontrast och en spänning och en maktkamp som hon ständigt förlorar, eller gör hon. Det finns ju trots allt ett slut på den här filmen också, host, host, herkel herkel. Och det är den här dynamiken som är det som gör den här filmen intressant. Hur ska det gå, hur ska det sluta mellan de här två rollfigurerna och kommer Margaret att få äran för sitt arbete? Ja, jag tycker att det är fascinerande även om jag kan hålla med om att ditt intryck om hon i kamerarbete och kanske i hur saker läggs fram inte kan förnekas. Det finns ju någonting där som, som stör dig i bild och um, skådespeleri. Men det finns ju ändå någonting gott där också. Det är inte helt bortkastat. Nej det är det ju verkligen inte. Det, det, det finns ju väldigt mycket kompetens här. Och det finns mycket att hämta. För det, det är ju en känslosam historia här. Det är en gripande berättelse vi, vi presenteras för. Och det är trots allt intressanta karaktärer vi får stifta bekantskap med också. Så eh, i grund och botten har vi ju mycket bra saker att bita tag i. Så det, det, det irriterar mig att det finns saker jag irriterar mig på i den här filmen. Men eh, ja, överlag så, så får man väl säga att, att skådespeleriet i, i Big Eyes eh, håller relativt hög klass ändå. Både Amy Adams och Christoph Waltz som spelar huvudrollen här, Margaret och Walter Keane- eh, håller en, en, en hyfsad nivå innan filmen börjar gå för långt- och det hela lite, lite ballar ur på, på skådespelarfronten. I början känns det så, så naturligt, eh, äkta- eh, i, i båda de här figurerna hur de träffas och, och relationen som, som blomstrar upp där och, och hur den här manipulationen påbörjas det, det är kusligt det är intressant det är givande det är spännande det är, det är väldigt mycket här och Fram till att eh, Christoph Waltz börjar eh, skrika och, och grina med hela munnen och, och göra alla möjliga clownfasoner och Amy Adams, eh, ja, fullständigt förlorar sig själv i, i sin konst och blir lite av eh, en, en, ett mentalsjukhusfall emellanåt så... Eh, så, så finns det mycket kompetens där, och, och det finns mycket äkthet där. Ja, det är bara synd att det, det, det, det finns en, en, så mycket skavanker i, i um, hur, hur de här båda presenteras också. Ja, alltså, jag skulle säga att det är lovskvärt i många av scenerna med skådespeleriet här. Där finns ju de som är extremt överdrivna och där det blir nästan pajas konst då, åtminstone i Christopher Waltz fall som du säger. Han, han grinar med hela munnen och verkar nästan försöka göra en jokon istället för Walter Keane och det är ju intressant naturligtvis men, men kanske inte helt knutet till verkligheten där. Men sen har jag också fått veta att det är väldigt mycket, särskilt mot slutet, som är fel eller som har blivit ändrat för att bli en intressantare film istället. Men att peka ut vad som är äkta och vad som är falskt är, är jobbigare än vad man kanske tror. Många av platserna stämmer, men hur det hände och vilka som var där och vad som genomfördes och så vidare det har förändrats för för filmens skull och jag kan definitivt se varför för det, det är väldigt dramatiskt mot slutet och det blir ju en väldigt ja, tillfredsställande slutkonfrontation kan man väl säga, även om det är väldigt mycket speleri även där mm. men ja, jag, kan, jag kan förstå varför de har gjort det det blir en mer spännande film och det är ju trots allt det det är en film, det är inte en dokumentär men med tanke på hur subtilt och snyggt det är i första halvan så är det ju synd när det börjar balla ur i den andra. Det hade kunnat behålla samma nivå och fortsätta vara lika intressant. Men någonstans så har Burton tyckt att vi behöver skruva till det lite för annars så kan jag inte motivera att det är en Burton-film. Och om han bara hade hållit den där nivån hela vägen igenom, alltså tänk bara vad fantastiskt det hade blivit. Ja, det här hade kunnat signalera Burton's riktiga återkomst som regissör tror jag. För som sagt, alla elementen finns här för att det här ska kunna bli en, en riktigt, riktigt bra film eh, som vinner publikens hjärtan. Men ja, det, det tar sina extrema nivåer och, och Burton kanske kände att han, han ville ha in lite mer, mer flär, ville ha mer saker som händer, ville... Kunna smyga in lite mörkt komiska element i, i filmen i kontrast till allt allvarliga och hemska. Och ja, det, det finns saker som fungerar i det han gör och det finns saker som absolut inte fungerar. och mm. ja Som du säger, mot slutet till är det kanske inte mycket som, som klickar helt rätt i den här filmen, tyvärr. Jag tycker ändå att slutet har en viss tillfredsställelse i sig men eh, det är ju det här. Hur realistiskt är det? Är det så här det verkligen gick till? Svaret är nej, definitivt inte men eh, slutresultatet är åtminstone nära sanningen och det, det kan jag leva med. Med det sagt, stor eloge ändå till Amy Adams och Christopher Waltz. För jag tycker att de gör ett bra jobb i scenerna där eh, Burton inte har varit med. För jag, jag är ganska övertygad om att det är han som har gett dem regi att överskåda spela. Mm. De har gjort ett jättebra jobb. Och med tanke på vad vi ser i filmen så är det övertydligt, åtminstone för mig, att de hade kunnat leverera hela vägen där det spårar ur. Så är det inte deras fel. En eloge tycker jag. Och faktum är att jag vill ge en eloge till alla skådespelare och rollfigurer i den här filmen som vi inte tar upp. För jag tycker genuint att det är ett, ett, ett bra skådespeleri rakt igenom. Ja det, det håller jag med om. Förutom Adams och, och Waltz som eh, har mycket talang. Det, det går inte att sticka under stol så så finns det ju många... Eh, skådespelare här som, som ger riktigt bra prestationer, här som John Polito och Danny Houston. Det, det, ja, det är eh, bra överlag här. Den enda som eh, jag tyckte var fullständigt. Onödig. Det var Jason Schwartzmans konsthandlare som bara är en, en komisk liten bifigur som bara ska vara därför, ja man ska få sig lite skratt och det, det kändes bara så, så fel, så onödigt, så överflödigt så han kunde jag gärna vara utan hur mycket jag än gillar Schwartzman så, så hade han ingen riktig plats här tycker jag. Vet du vad? Jag tyckte han var extremt underhållande att se på. Är han nödvändig? Absolut inte. Hade filmen fungerat utmärkt utan honom? Definitivt. Men jag tyckte att det var, det var ändå en liten grej som dök upp som fick mig att bryta ut i skratt för här har vi verkligen hipster konstnärskännaren som anser sig veta vad som är bra konst och inte bra konst och som fnyser åt Keens arbete och... D där blir en liten tillfredsställelse när det går deras väg med konsten där och han står där och rynkar på näsan och undrar Men vad tusen, det här är ju inte bra konst, varför säljer det? D där finns en tillfredsställelse i det, men som sagt, det är ändå ett billigt skämt och hade det försvunnit ur filmen, äh, den hade kanske blivit bättre. Ja, det, filmen haltar till där lite grann. Att nej, nu, nu måste vi kunna skratta ut lite grann innan vi, vi fortsätter. Så att det, det, det är lite för billiga skämt de eh, går på här. Och det blir allt för överdrivet om man frågar mig i alla fall. Men alltså, det som utspelas i scenen, det, det har ju en poäng. Men sättet det utfört på, det, det följer mig inte riktigt i smaken faktiskt. Ja, det säger kanske mer om min humor i så fall i och med att jag tycker att den här rollfiguren är ganska kul. Men ja, jag förstår vad du menar och du har faktiskt rätt i långa loppet. Med tanke på nivån de försöker sätta i den här filmen så är det här ett, ett väldigt billigt skämt egentligen. Och det, det hjälper den ju inte, men ja, för all del. Det är kul tycker jag, men fullständigt onödigt. Mm, ja, det, för min del kändes det mer som att liksom man hade tryckt in en, en kort sketch i den här filmen som eh, hade en helt annan, helt annan ton, helt annat det, tempo än, än vad övriga filmer har. Så det, det kändes lite malplacerat. Det var senare som hade poäng men ja det, det, det fungerar inte riktigt i sitt sammanhang tyckte jag men ja det, det var ju lite kritik där också men ja, överlag alltså så är det ju härliga insatser vi får se av såväl barnskådespelare som, som vuxna skådespelare här av ja alla sorter så, så, så tycker jag det där är någonting givande med, med alla rollfigurer vi får vi får lära känna Ja, inget är ju bortkastat, den saken är ju säker. Det finns ju någonting från alla scener och alla rollfigurer att hämta. Om det är väldigt viktigt eller ej, det återstår ju att se för den som sätter sig ner och tittar på Big Eyes. Men eh, där finns ju ingen prestation som är rent ut sagt dålig, tvärtom. Allting håller ju väldigt hög kvalitet och det är vi ju tacksamma över. Någonting som också håller förhållandevis hög kvalitet det är ju det visuella i den här filmen som är väldigt vacker men med tanke på att det är Tim Burton så går det ju inte att sticka under stol med att den är extremt återhållsam. Den har inte hans explosiva miljöer, stilar eller visuellt arbete. Det är väldigt realistiskt men det är intressant vad man kan göra med realism. Mm. Det är speciellt med, med en, en, en kille som Tim Burton. När han måste ta steget in i verkligheten och göra en film där för en gångs skull så, så, så blir verkligheten kanske inte alltid 100% verklig alla gånger utan han, han förskönar den med, med, på många sätt och vis. Var han än kommer åt. Och, och, och putsa lite grann. På det som presenteras. Som, som vår, vår verklighet. I den här filmen. Så, så gör han allt vad han kan. För att det, det ska bli något lite extra. Och här jobbar han ju mycket. Med, med färgsättning och ljusättning I den här filmen. För att. Få, få lite djup i filmen och hans detaljrikedom träder ju fram också i nästan varenda bildryta här det är riktigt snyggt och ja, färgerna det är ju mycket färg av alla slag i den här filmen och ja, han, han målar upp en så förskönad bild av 50-talet som eh, känns Acceptabel för verklighet men som ändå är eh, några snäpp förvanskad men till, eh, till till filmens fördel ändå. För det, det ger eh, en visuell charm till den här filmen som är eh, ändå är givande även om... om det kan bli lite för mycket av den varan också i, i Big Eyes. Är det, är det härligt att han i en film om, om konstnärskap leker så mycket med, med färgerna som man gör det här? Det, det, det, det, det klingar väl an med, med filmen i övrigt tycker jag. Det gör det definitivt och... Man kan väl säga att han använder all estetik och all världsbild från 50-talet men utan konflikter och utan problem och allt mm. annat som hörde 50- och 60-talet till. Han har bara tagit... Det rent visuella, miljöerna, moderna, manären och liknande och så strukit allt annat för nu ska vi fokusera på Keen här. Det är Margarets problem, det är Walters problem, det är hur de agerar med varandra, här har vi själva konflikten, här har vi det viktiga, allt annat är irrelevant och... Jag kan uppskatta det, för naturligtvis så är verkligheten mer komplex. Saker som händer runt om i världen eller runt om i landet påverkar ju såna här saker också, självklart. Men det är inte viktigt för historien, därför så är det bortskalat. Och för all del, det fungerar alldeles utmärkt. Jag gillar det visuella arbetet här- och jag måste säga att jag verkligen gillar kamerarbetet. För det är här Burton gör sitt största intryck egentligen. Det är här han lämnar sitt största fingeravtryck. I vissa scener så blir det ju uppenbarligen inte bra eftersom att du känner att det, det, det hånar rollfigurerna lite grann. Men överlag tycker jag ändå att det är, det är ett väldigt intressant foto här. Det är ett väldigt intressant kamerarbete. Det, det gör att bilden känns... Mer intressant, mer levande, mer konstnärlig än vilken generisk historia som helst som återberättar något från verkligheten. Det här är Bertons sätt att återberätta verkligheten. Exakt eh, och det, det brukar ju vara en väldigt härlig verklighet att få besöka och det finns... Mycket minnesvärda scener ändå i den här filmen som, som talade till mig i alla fall. Jag eh, blev väldigt förtjust i eh, scenen där eh, Walter Keane för första gången har fått ställa ut sina tavlor på nattklubb i, i San Francisco men eh, nattklubbsägaren har placerat tavlorna i en lång korridor som leder fram till toaletterna. Där går ju mycket folk där fram och tillbaka- så det är många som kan få se tavlorna då, menar han. Och så har Burton placerat kameran i- Ena änden av korridoren i, med den här djupröda eh, färgen på väggen får vi följa raden av tavlor och sen så nere vid, vid dörren till, till toaletterna så sitter det en nedstämd och eh, nedslagen Walter Keane och, och det bara tycker att eh, det här var ju inget vidare. Hur, hur kunde han... Ställa mina tavlor vid das, det, är, det är under min värdighet och han <laughs> ser så liten ut där han sitter i, i andra ändan av den här djupa, djupa bilden. Det är, ja, jag tyckte det var en, en riktigt mäktig och talande scen där man berättade så mycket med, med kameran också och, och gjorde väldigt mycket med väldigt lite. Och det finns ju många scener i den här filmen som har samma detaljerikedom och samma starka kamerarbete. Alltså, det finns så mycket här att njuta ut av, och så mycket att verkligen sjunka in i när det gäller det visuella arbetet, eller kamerarbetet snarare. Jag, jag uppskattar det så mycket. Det var verkligen en stark upplevelse när jag såg den första gången, och jag var osäker på att kommer jag att få samma intryck igen av den här filmen. Nu vet jag ju i grova drag hur det kommer att gå. Men hör och häpna, jag var lika imponerad av kamerarbetet andra gången. Det är väldigt, väldigt talande. Det är väldigt, väldigt kreativt och väldigt, väldigt starkt. Sen kan man ju naturligtvis diskutera klippningen för det finns en del scener som jag skulle ha velat se klippta Lite annorlunda om man nu ändå har varit inne och skevat till verkligheten lite. Då kan man klippa det lite lite smidigare också. Men det är ingenting som på något sätt skulle förstöra filmen i mitt tycke. Men eh, det, det är snyggare i kameraarbetet än vad det är i klipprummet. Mm, ja, det, det kan jag hålla med om. Det är... Det är väl inget direkt jag skulle vilja riktigt klaga på när det gäller klippningen här. Utan den fungerar överlag väl ändå i, i Big Eyes här. Men jag, jag förstår vad, vad du kan syfta på här. Och ja, att, att vara lite mer framme i klipprummet och, och forma om scenerna lite mer det är, det, det, det skulle kunna vara eh, till filmens fördel här att det, det finns möjligheter där att snitsa till det kanske lite mer men eh, som det är tycker jag ändå att det är, är fullt acceptabelt ändå. Det är det verkligen och jag får fortfarande mys, rys, vibbar även om det är en väldigt sorglig scen när jag ser Margaret sitta i hennes studio och måla och det är helt mörkt. Det enda ljuset som kommer det är genom fönstret och den dramatiska ljusuppsättningen känns nästan som ja, en saga helt enkelt. Hon sitter där som exempelvis Askungen och är villrådig och vet inte alls vad hon ska ta sig till. Och med alla de här tavlorna som hon har målat. Det är, det är också väldigt, väldigt, väldigt vackert. Och jag, jag måste säga att jag har blivit lite småförtjust i de här tavlorna. Hur läskiga de här barnen än kan se ut. För vissa av dem ser, ser nästan ut att vara hämtade från en skräcktavla faktiskt. Men, men generellt måste jag säga att det finns väldigt mycket hjärta och själ i de här tavlorna. Och... Jag tycker att Burton har arbetat hårt att försöka framställa dem på bästa möjliga sätt. Även om någon av dem här och där är, är lite över gränsen för min smak. Ja, ja det är något märkligt med, med de här tavlorna. De eh, är väldigt... Naiva och, och simpla i utformningen men, men de verkar ändå tala på något vis. Det, de har någonting att säga, det döljer sig någonting bakom de här stora ögonen och någonting som ibland kan få en och, och, och riktigt må dåligt, att det, man blir... Eh, obehagligt emot när man ser på de här för det, det är barn som jag kanske inte riktigt verkar ha den, den, var i den bästa situationen om man säger så att det, det, det finns ett sån någonting skrämmande och något mörkt över det och, men samtidigt är det så, så stilfullt och, och elegant utformat eh, i sin enkelhet så att det, det, det är lite speciellt ja, det, det kan jag hålla med om och <laughs> jag tyckte även det var lite speciellt när eh, avsaknaden av, av sina konstverk att hon har eh, verkligen lämnat dem ifrån sig till, till sin make stiger Margaret åt huvudet och hon börjar se de här stora ögonen på folk överallt omkring henne när hon börjar nästan bli skvattgalen. galen mm. det är en lite spännande scen det också en scen där det faktiskt smyger sig in lite specialeffekter mm. och det är både till filmens fördel och nackdel där skulle jag vilja säga, här händer det någonting lite annorlunda och Ja, man försöker visualisera eh, Margarets sinnesstämning, vilket jag kan förstå och uppskatta. Eh, sen så ja, blir det här lite den mest burtoneska eh, visualiseringen i den här filmen, också att man eh, verkligen eh, leker med. Eh, vad som berättas man, man leker med bilden och eh, verkligen förvanskar verkligheten och det, det känns mer som eh, en, en Chris Cunningham musikvideo än eh, vad det känns som, som Big Eyes det, det, det blir lite off i, i stilen här men ja, den, den försöker berätta någonting och den är ändå så talande de här scenerna att det eh, det, det är en av de här minnesvärda grejerna för, för min del ändå. Och jag tycker ändå att effekterna här, då har de gjort... Eh, ja, ändå riktigt bra för att, att, att få liksom tavlorna och, att vakna till liv, så att säga. Vet du vad? Det är lustigt, för jag tänkte faktiskt ta upp den här scenen också. Därför den lämnade ett väldigt starkt intryck på mig med... Dessvärre var jag inte lika positivt inställd till den här, utan det är nog den största missen i det visuella arbetet skulle jag vilja säga Definitivt så håller jag med om att det här är en väldigt viktig scen för Margaret som rollfigur. Där hon håller på att tappa fattningen lite grann och folk ser verkligen ut som hennes tavlor. Mm. Men jag tycker inte att sättet de har genomfört det på är särskilt snyggt. Jag hade nog hellre sett att de hade gått in och gjort mer digital manipulering än någonting annat. Det här känns någonstans lite lite halvgjort på något sätt. Till och med dålig CGI hade varit bättre här kan jag tycka. För då hade det ändå arbetat till det här drömskas fördel. Men ja, det är kanske en smaksak. Jag tyckte inte att det såg särskilt bra ut. Jag förstår vad de försöker åstadkomma och jag förstår varför du gillar det. För min del var det nog ändå en av de visuella missarna. Mm, ja, den den scen som blir för mycket i min smak också eh, även om jag, jag uppskattar idén och mycket av genomförandet då, jag, jag är inte så negativt inställd till hur de har valt att kanske visualisera det med, med effekterna de använder här men jag skulle däremot ha, ha velat eh, komplettera det med en bättre och mer fördelaktig ljussättning i, i scenen därför och Kanske dra ner skavankerna lite grann och eh, göra att de inte syns så väl. Eh, man skulle till och med ha kunnat eh, låta det, det mer Bertoneska blossa upp lite mer i, i bakgrunden där också och, och göra det mer till en... Lite mer av en scen om man nu är inne på, på det spåret. Så, ja, det, det är inte allt som klaffar här. Det, det är både till filmens fördel och, och nackdel som jag sa tidigare. Och, ja, det, det är en viktig scen men den, den är inte 100% genomförd. Men jag är ändå husat nöjd med, med, med den scenen som helhet i alla fall. Vet du vad, det du föreslog där tror jag faktiskt hade hjälpt det här väldigt mycket. Inte bara i ljussättningen utan att böterna hade fått läka loss ordentligt. Det hade inte gjort någonting om det så överdrivet ut. Därför det skulle ju motsvara hennes eh, sinnesstämning. Och om det då såg väldigt skevt, konstigt och vridet ut så hade man... Kanske tagit de där ögonen på ett helt annat sätt. Jag vet inte men det hade ju kunnat bli Tim Burtons lilla scen där han verkligen flippade loss och var classic Burton. Men nu är det vad det är och jag tyckte inte att det var något av det bästa. Även om scenen är viktig och det har med Margarets utveckling att göra. Kunde ha gjorts bättre är en viktig scen. Jag accepterar den. Hade velat se den lite annorlunda. Ja, det, det, det, det är lite av en sådan film. Det, det fungerar men det mesta hade kunnat gjorts bättre. Det, det är mycket som fungerar och mycket som görs mycket bra. Men ja, det, det, det lämnar utrymme för förändringar åt det bättre hållet faktiskt. Det gör det definitivt. Och med det sagt så vet jag inte hur mycket mer vi kan prata om det visuella. Vi, vi är ganska nöjda med kamerarbete och liknande även om det finns en, en hel del skavanker som hade kunnat, ja, gjorts annorlunda. Och då är det väl hög tid för oss att slutsummera den här filmen. Det blir nog ett väldigt, väldigt blandat slutbetyg för vi är ömsom väldigt positiva, ömsom väldigt negativa och... Ja, var landar vi egentligen? Ja, det är det frågan, men när, ja, när vi väl har satt fötterna på, på backen igen så får man väl ändå konstatera till en början att... Det här ändå måste klassas som en av Tim Burtons bättre filmer på senare år i alla fall. Det är en, en historia som tvingar honom att vara mer tillbaka hållen som regissör- och... Ja jag tror detta har varit till regissörens fördel här. Berättelsemässigt är väl Big Eyes en, en standardhistoria kanske utan krusiduller eller utsvävningar. Det, det är en tight, koncentrerad story här som, som har en bra struktur och ett överlag bra flyt i, i berättandet. Um. På det visuella planet så, så bjuds vi på, på välkomponerade bilder och ett tillbakahålligt foto som inte är skäl fokus från det som berättas utan gör sitt bästa för att stärka manuset. Burton har emellertid möjlighet att, att, att, att leka en hel del med, med färger i den här filmen och även om det kan tyckas bli lite väl mycket på sina ställen så... Så är det ändå passande och relevanta val som görs här. Det finns eh, även scener där, där verklighet och konst blandas samman och, och blir till surrealistiska och suggestiva bilder som jag tyckte var lite spännande. Och jag fick faktiskt, eh, som jag sa tidigare, lite, lite Chris Cunningham-vibbar i de här scenerna så, som om vi hamnat i en av hans musikvideos och, Mm, ja, det mesta sköts bra här och överlag är jag ändå nöjd med Big Eyes det är emellertid en sak som, som stör mig Riktigt mycket i, i den här filmen Och det är tonen Jag, jag får som tittare känslan att, att Tim Burton inte behandlar filmen Och dess rollfigurer Kanske med, med tillräckligt mycket respekt Jag får känslan att, att filmen hånar Margaret Keane och ja, alla andra Människorna omkring henne också för den delen. Det, det finns inte den, den kärlek Och omtanke som Burton Annars brukar ge till sina rollfigurer Här känns det Ibland som att han vill göra narr och förminska personerna i filmen och ja, den känslan drog mig verkligen mot Hårs. så, så jag är lite kluven till, till Big Eyes men ja, det är ändå en bra film överlag som, som, som haltar eh, vad det gäller överdrivna karaktärer och, och kanske Burtons förhållningssätt till rollfigurerna men Big Eyes är ändå en, en bra presentation om hur känslomässig manipulation och, och psykologiskt maktspel går till. Och, ja, det finns någonting att, att ta med sig från den här filmen ändå. Det, det, det är inget mästerverk och, och långt ifrån en av Bertons bästa filmer. Men det finns ändå tillräckligt mycket här för att man ska kunna få ut någonting av Big Eyes tycker jag. Ja, jag skulle väl definitivt vilja säga att det här är en av Burtons bästa moderna filmer. Den är inte i närheten av hans klassiker, men i ärlighetens namn, det är väldigt få filmer som kommer i närheten av Tim Burtons klassiker. Då hade han en stil och ett arbete som inte gick av för hackor, men numera så haltar han väldigt mycket. För mig är Big Eyes lite ett återtåg för Tim Burton. Han lever inte ute fullt, han gör många misstag och jag skulle vilja påstå att han är lite obekväm i att han inte får ja, uttrycka sig mer i bilden än vad han är van. Han är väldigt återhållsam och det enda han kan göra är att leka med kameran men det gör han riktigt, riktigt bra. Jag fick inte intrycket av att han hånar rollfigurerna fullt så mycket som du gjorde, men jag kan se det och jag kan förstå att man kan få uppfattningen av det. För mig var det däremot en väldigt trevlig, om en väldigt sorglig och som väldigt obehaglig historia att ta del av. Känslomässig manipulation och att förlora ja, sitt eget konstverk till förmån för någon annan, det Mm, det talar till mig som kreatör själv och jag kan definitivt sympatisera med Margaret i den här historien. Även om jag tacksamt nog inte har träffat någon Walter Keane hust-hust. Men med det sagt, det är en bristfällig film med bra skådespeleri som dessvärre lockas att bli överskådespeleri i många scener men... Trots det så tycker jag att den håller hög standard, slutresultatet är väldigt intressant att titta på även om historien är väldigt rätt fram. Jag tycker att man ska ge Big Eyes en chans, särskilt om man är ett Burton-fan och har undvikit mycket av hans moderna arbete. Den här räddar kanske inte hans moderna arbete, men den är ju en liten vink om att eh, den där konstnären som gjorde de där fantastiska filmerna ändå finns kvar där någonstans långt inne. Ja, det här förvuxna barnet eh, till regissör som Tim Burton var som eh, hade lekstuga och hade alla de här komplexa tankarna som man försökte realisera med, med sin egen stil. Det, det kanske man inte får i, i Big Eyes men man får se att, att lite av den personen fortfarande lever och har hälsan i alla fall. Så att, eh, det, det, det är ett kärt återseende om inte annat. Det är det sannoliken och den gör ju att jag ser fram emot att se vad han gör i framtiden. Miss Peregrine var ju inte något återtåg tyvärr men mm, jag har ändå hoppet och jag ser fram emot vad som eventuellt kommer att komma. Ja, det, det ska ju vara ett... Äh... Ett par andra saker i antågande som är under produktion och det är ju ganska högkalibriga allströ vi har att göra med, vara en uppföljare också. Ja, det, det är många spännande som, saker som händer Tim Burton just nu kanske. får se om man lyckas leverera i framtiden. Ja, vi håller oss försiktigt positiva i alla fall så, så ser vi när filmerna dyker upp. Men till nästa vecka så ska vi byta inriktning och titta på någonting som är extremt fantasiäggande och overkligt. För nu ska vi kasta oss in i en värld där det finns mytologiska varelser, väldigt klassiska sådana. Men de är kanske inte så stora rovdjur som vi, vi har förväntat oss att de ska vara. Nej allt som vi har blivit tillsagda som små barn och varnade för det verkar vara som en hel del av det kan vara rent skitsnack rent äh, utav. Så att äh, sanningen är nästan den, den rakt motsatta men äh, ja vem vet det, det, det, den där bästen kanske fortfarande är en bäst men äh, det verkar ju som de är, är, är husat vänligt sinnade trots allt. Ja om man har en varsam hand åtminstone och är väldigt väldigt försiktig för det är ju så med alla djur att om man behandlar dem illa eller om man handhar dem på fel sätt då kommer de att göra sitt missnöje känt och är det något väldigt stort och väldigt farligt så kan ju konsekvenserna bli väldigt illa. Så det gäller att ha tungan rätt i mun och försöka göra det på bästa möjliga sätt. Kanske någonting vi ska vara försiktiga med att förvänta oss när det är väldigt unga människor inblandade. För de brukar ju vara väldigt otåliga och väldigt snabba på att försöka få saker gjorda. Ja det är ju sant det där med barn, de, de har ju inte så mycket tålamod alla gånger så ja då kan det ju vara bra att man har någon omkring sig som kan ge en lite, lite eld i baken kanske som man verkligen tar och, och, och kommer igång och skärper och brukar lite allvar kanske, det låter som fin uppfustrad. Ja, det kan nog bli en väldigt eldfängd sådan så man ska vara försiktig och kanske ha rätt sorts utrustning på sig. Gärna något som klarar en rejäl smäll och kanske att hamna på grillen också. Och kanske en fallskärm också men det undrar jag finns egentligen för ja, det, det kan ju ta oanade höjder det här äventyret också så ja, man, man måste vara beredd på både det ena och det andra här tror jag. Ja, det blir spännande att se om vi kommer att flyga högt eller falla pladask till marken. Hur som helst så får vi försöka vara på god sida med vår bevingade bäst som vi har under oss. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart.